Стівен Кінг. Протистояння. Розділ 33. Згідно з годинником, на дверях офісу шерифа була за 22 хвилини дев'ята, коли згасло світло. Нік Андрос читав пейпербек, який узяв з аптечної розкладки. Готичний роман про налякану гувернантку, яка гадала, що в заміському маєтку, де вона навчала синів вродливого вельможі, завівся привид. Хоча Нік не прочитав і половини, він уже здогадався, що примарою була схибнута дружина того красеня, яку тримали десь на горище. Коли згасло світло, його серце аж тьохнуло, а з глибин свідомості, з місця, де чаїлося жахіття, що спотворювали всі його сни, зашепотіло «Він іде по тебе, він там, на нічних магістралях, на потаємних шосе, темний чоловік». Він кинув книжку на стіл і вийшов на двір. У небі ще й лишалося трохи денного світла, та сутінки вже майже настали. Не горів жоден ліхтар. Флуоресцентні лампи, що не вимикалися в аптеці ні вдень, ні вночі, також погасли. Приглушене годіння розподільних щитків на електричних стовпах так само зникло. Нік пересвідчився в цьому, приклавши руку до деревини. Вібрація часто заміняла йому слух. Та тут він нічого не відчув. У шафах з офісним приладдям лежала повна коробка свічок, але Ніка це не заспокоювало. Зникнення електроенергії вразило його дуже прикро. Він стояв, дивився на захід і мовчки благав світло не полишати його самого на темному цвинтарі. Та світло таки погасло. У 10 хвилин по 9 Нік уже не міг давати, що в небі лишилася бодай пляма світла, тож він зайшов в офіс і наосліп рушив до шафи зі свічками. Він саме намацував потрібну коробку, коли ззаду розчахнулися двері і до приміщення вломився рейбут. Обличчя темне, роздуте, на пальці виблискує студентський перстень. Він переховувався в лісах за містом ще від вечора 22 червня, просидів там цілий тиждень. Зранку 24-го він прокинувся вже хворим, і цього вечора голод зі страхом нарешті погнали його до Шою, однак на вулицях нікого не було. Лише у той клятий мовчазний виродок, через якого він і встряв у халепу. Той німий покидьок пихато походжав площею наше сам диявол, так ніби йому належить ціле місто. Місто, у якому Рей прожив усе життя. Ще й шерифський пістолет почепив, кобура стукала його по правому стегну. Справжній ковбой. Може, у місті дійсно лишився тільки він? Рей підозрював, що і сам сконає від зарази, яка викосила всіх мешканців Шойо. Та спершу він покаже цьому клятому виродкові, що йому належить хіба дірка від дупи. Нік стояв до нього спиною і ні про що не здогадувався, доки пальці нападника не зімкнулися на його шиї. Коробка, яку він щойно дістав, вилетіла з рук, і свічки розкотилися підлогою. Коли Нік поборов переляк, його вже мало не задушили. Він був упевнений, що в реальність увірвалася чорна потвора з його снів, позаду нього якийсь демон із найглибших підвалів пекла. Який, щойно згасло світло, скористався нагодою та вчепився лускатими позористими пальцями в його горлянку. Конвульсивно, керуючись самими інстинктами, він схопився за руки душителя та спробував їх розчепити. Гаряче повітря дмухало йому у праве вухо. Подиху Нік не чув, проте відчував. Він ледве хапнув повітря та пальці нападника знову стиснулися. Вони гойдалися у темряві, наче два танцюристи. Пацан не здавався, і Рейбут відчув, що сили залишають його. У голові гупало. Якщо не впоратися з цим німаком просто зараз, то його ніколи не вдасться добити. Зібравши залишки сил, він щавив хлопцеві шию. Нік відчув, як світ віддаляється. Спершу біль у горлі був гострий, та тепер він став тупим і далеким, мало неприємним. Нік сильно тупнув каблуком по нозі Бута і водночас штовхнув його спиною. Здоровань позадкував. Однією ногою він наступив на свічку, посковзнувся та гепнувся на підлогу. Зверху Бута притиснув нік, і врешті той розчепив руки. Нік відкотився. Він хрипко відсапувався. Усе здавалося далеким і примарним, хвилястим, окрім болю в шиї. Він приходив повільними пульсаціями, вибухами. У горлі чувся смак крові. Кремезна, згорблена тінь почала випростовуватися. Незнайомець підводився. Нік згадав про пістолет і потягся до нього. Зброя була на місці, проте ніяк не діставалася. Якимсь чином пістолет застряг у кобурі. Оскаженівши від паніки, Нік потягнув його щосили. чосили. Пістолет стрельнув. Куля черкнула по його нозі та встряла в підлогу. Тінь кинулася на нього, наче невідворотний фатум. З Ніка вибило все повітря, і його обличчям поповзли білі ручиська і тиснули двома великими пальцями йому в очі. У тьмяному місячному світлі на одній руці Нік побачив багряний блиск, і в темряві його губи здивовано витягнулися у німому крику «Бут!». Він далі шарпав пістолет. Нік майже не відчував пекучого болю вздовж стегна. Один із пальців Рея Бута втиснувся в його праве око. У Ніковій голові спалахнув за іскривий рідкісний біль. Нарешті він висмикнув зброю. Загробілий мозолистий палець Бута крутився то за годинниковою стрілкою, то проти неї, вминаючи око в череп суперника. Нік видав непевний крик, що прозвучав як розлючене шелестіння, і втиснув дуло пістолета у плюский бік Бута. Він натиснув на курок, і пістолет видав приглушене «вхоп!». Нік почув, як руку сіпнуло віддачею. Мушка на стволі зачепилася за сорочку нападника. Нік побачив, як із дула вирвався з палах, і наступної миті відчув запах пороху та припаленої сорочки. Рейбут напружився, а тоді звалився на нього. Схлипуючи від болю й жаху, Нік з усіх сил штовхнув бутове тіло, і воно впало, чи радше сповзло з нього. Нік виборсався, тримаючись за поранене око, і завмер. Горло горіло вогнем. Здавалося, немов його скроні стискають безжальні лищата. Нарешті він помацав підлогу, знайшов свічку та підпалив її настільною запальничкою. У слабкому жовтому світлі він побачив Рея Бута. Той лежав до лілиць, схожий на мертвого кита, якого викинуло на берег. Від пострілу на сорочці збоку з'явилася кругла обсмалена діраза, більш з оладок. Набігло чимало крові. У тріпотливому світлі велетенська безформена тінь Бута простяглася до дальшої стіни. Стогнучи і не віднімаючи руки від ока, Нік почвалав до невеликої біральні. Він поглянув у дзеркало, побачив, як між пальців сочиться кров і неохоче прибрав руку. Роздивитись, як слід не виходило, та могло виявитися, що тепер він не просто глухонімий, а ще й одноокий. Він повернувся до офісу і копнув безживне тіло Рия Бута. «Підправив мене», – сказав він Марцеві. «Спершу зуби підрихтував, а тепер ще й око. Задоволений». Якби міг ти б обидва ока видлубав так, вичав би очі і полишив мене у світі мерців, глухим, німим і сліпим. Отак ти хотів, пацане. Він знову копнув бута, та від того, як носах черевикав груз у мертву плоть, Нікові зробилося погано. Трохи згодом він підійшов до койки, сів на неї та схилив голову на руки. Зовні панувала непроникна темрява. Зовні гасли усі вогні світу.